Rejtőjenő, a fekete kapitány Az olvasó megismer egy farkast, pizsamában. A címben jelzett dúbat természetesen nem valóságos farkas, miután ilyenek még egy fantáziájában sem fordulnak előháló öltözékben, hanem csak hasonlat. Megfigyelhettük már, hogy embertársaink, ha hasonlatról van szó, általában a legrosszabbakat részesítik előnyben. Ismernek például keblen melengetett viperát, mint az ánokság jelképét, csak azért, mert ez a csúszómászó, miután jobban lett, természetesen megmarta azt a hülyét, aki tájékozatlanságában egy útfélem fekvő mérges kígyót, ahelyett, hogy hagyta volna ott, ahol van, a keblén melengetett. Megdöbbentő az lett volna, ha a melengetett kígyó örök hűséget fogad az illetőnek. Ezek után bele kell nyugodnunk abba a szimbólumba is, amely viharedzett hajós kapitányokat tengeri farkashoz hasonlít. Miután a farkasok a szibériai tundráktól amerika szteppéin át, az indiai dzsungelekig mindenütt találhatók, csak kizárólag a tengeren nem. Kedvem lenne még tovább szőni az érthetetlenül ostoba emberi hasonlatokat, de regényembe bevezetése nem ölelhet fel 20-30 vaskos kötetre való anyagot, tehát állapodjunk meg a tengeri farkasnál. A vitorlától a csavargőzőség nagy változáson ment át minden, ami a hajózással összefügg, még a tengeri kalandok hőse is. A haladás egyre mélyebb nyomokat hagy környezetünkön. Barátom, egy irodalmi érzékkel megáldott vegyeskereskedő, ezt úgy fejezte ki találóan, hogy az idő vasfoga repül felettünk. Bizonyos fogalmak lényeges változáson mentek át. Az álkulcsos, toprongyos betörőből gépfegyveres genyszter lett. Hol vannak a jó öreg tengeri farkasok, ifjúsági olvasmányaink zord regény hősei? Vagy hol van a bősz Kalosz király? Hát van. Éppen ő kis egyik főhőse. A Kalosz király, a vén tengeri farkas. És bár a modern idők őrá is rávésték nyomukat, ma is érdekes egyéniség. Nézzük meg, hogy Verne és Jack London a regény alakjai óta milyen változáson ment át a halálfejes lobogó retteget hőse. Elsősorban is kicsi megkülönbözteti őt az ismert Kalosz típustól az a külsőség, hogy csíkos helyen pizsamában van. Megrendítően hatott volna azonban Jack London és Vernagyula olvasóira az a körülmény is, hogy a kalósz király a hotel titkárát követelte üvöltve, mert elfelejtettek fenyőtablettát készíteni reggeli fürdőjéhez. Később felhozatta a reggeli lapokat, de mielőtt belekukkanthatott volna, megjelent az utazási iroda embere. Kopogtatás nélkül lépett be. – Mi újság, havlicek? kérdezte a tisztviselő. A kalózkapitányt ugyanis Havlicseknek hívták, és Prágából vándorolt a béveiben. – Inkább maga mondja meg, hogy mi újság. Két hét alatt összesen 300 dollárt kerestem. – Hány ember tud összeszedni a jövő hétre? – Sajnos most nehéz kalózokat verbúválni, kezdődik a fürdőszezon, és elmennek vidékre pincérnek. De 6 dollárjával tudok 40-et szerezni. Az asztalon egy kis blokk feküdt, és a kalóz király számolni kezdett. Ha 6 dollárjából veszünk 40 embert, szállítással és ellátással, 240 meg 70, ebből lejön a maga jutaléka. Nézze, hablicsek, ne számoljon. Állítson ki nekem egy 40 taguk marcon a kalóztársaságot. vettük a havai csoport mellett a kicsi Karabian szigetet, és maga ott fogadja majd a turistákat. Kap 600 dollárt. Áb karabien? Nem vállalom. Maguknak kell fedezni a szállítást és az én külön költségemet. Nekem előbb el kell oda menni, hogy kalóztanyát a vérszomjas turisták számára berendezzem. És benszülöttekkel nem dolgozom, mert az én kalózaimért felelek, de ezek a félvérek és feketék lopják a fényképezőgépeket. Legalább öt benszülött kell. Hogy képzeli az ilyen kalózszigetet egy igazi haditánc nélkül? – Mi az, maga tanít engem? Maga a kalóz vagy én? – Erről lehetne vitatkozni, de nem akarok vitatkozni. Haditánc nélkül az egész dolog semmit sem ér. Szerezzen tisztességes benszülötteket! – követelte az utazási iroda embere. – Megvan. A tűgyárba Könnyen kapok néhány néger munkást. Két hét alatt majd megtanulnak táncolni. – És üvölteni is kell, meg fogat vicsorgatni – Vigyázzon, hogy egyik nése látszunk ki a plomba. Aztán több halálfejes lobogó legyen, mint a múltkor. Ha maguknak több kell, vegyenek, vagy kölcsönözzenek. Nem, rendben van, de levelezőlapokat nem merjen árulni. És miért? Egy kalóznak nem lehet mellékjövedelme? Nem félek a turisták látásától, de olyat még senki sem hallott, hogy kalózok képes levelezőlapokat árusítanak. Jó, majd vérfürdőt rendezünk, kiáltotta a gúnyosan havlicsek. Van középút is. Vagy levelezőlap, vagy vérfürdő. Ez túlzás. A legények legyenek marconák, de udvariasak, és ne ijeszgessék túlságosan a turistákat. Állítsa nekem össze a kellékek pontos listáját. Viszontlátásra. Az utazási iroda embere elment. A Kalóz király cigarettára gyújtott és kinyitott az egyik reggeli lapot. Íme a modern tengeri rabló. Nehogy az olvasó még prózéjasabban lássa földünk életét, mint amilyen a valóságban, megjegyzem, hogy a csendes óceán Kalóz romantikája valóban megtartott még néhány igazán vad típust, de ezek általában politikai szolgálatban állnak. A kínai partvidékek közelében lagúnák és zátonyok között, hajókkal megközelíthetetlen korál szigetek mélyén ma is tanyáznak kalózok. Ezek a kalózok a kínai birodalom felé iparszerűen bonyolódó csempészét zavarják. Vagy valamelyik kínai tábornok titkos bérencei és japán csempészhajókat pusztítanak, vagy angol pénzem más állam parának csempészhajóit sűlyesztik el. Melyik ország léphetne fel ellenük határozottan? hiszen ha ezt megtenné, beismerése lenne annak, amit mindenki tud, hogy a csempészek hasznos szállítói a polgárháború cító nagyhatalmakra. A csempész tehát a kínai part közelében szabad Nyolc 8-10 elsülyeztet dzsunkab, lemészárolt kínai, egy-egy elfoglalt ócska gőzös, 30-40 kiirtott matrózzal fel sem tűnik. És ugyan reklamálna. Néhány árva, egy-két özvegy meg jó barát, akikkel senki sem áll szóba és néhány sehol sem jelentett lakos ezen a földön. Az amerikai partok közelében, ahol a kalózvilág először tűnt le korunkban, már csak hablicek garázlálkodik, és ő is egy utazási irodán keresztül szedi el a gyanútlan utasok pénzét törvényes formák között. Az amerikai kalózvilág néhány életben maradt öreg farkasak most szabadul húsz éves rapságából, majd kehesen hordja a zsákot valamelyik kikötőben. A kínai partok, ahol még néhány valóságos kalózél, jó gyorshajóval három hét távolságra vannak innen. A turisták azonban épp eleget olvastak a csendes-óceáni kalózokról ahhoz, hogy izgalmas kíváncsiság vegyen rajtuk erőt, és ne sajnálják a pénzt, ha már átjöttünk Európából, hogy megtekintsék a kalóztanyát. Az utazási iroda természetesen írásban vállal felelősséget az utasok személyes vagyon biztonságáért, de ez felesleges is mondta a turistáknak Morton úr, az európai osztályvezetője, mert egy amerikai utas szállít a hajó megsértésével az Egyesült Államok flottájának haragját vonnák magukra, ettől pedig a retteget Kalóz király is óvakodik. Ilyen előzmények után két svéd vénkisasszony, egy bolgár terménykereskedő, görög diák, és egy londoni úri család borzongva bár, de megérkeznek a Kalózok szigetére. Fogalmuk sincs, hogy a e borzalmas hely bár kicsit távolabb fekszik, azért tulajdonképpen a békés Havai-sziget csoport tagja. Ők partra szállnak négy matróz és egy tiszt kíséretében. A szigeten állik felfegyverzett londin erekhada fogadja őket, élükön a kalóz király. Ebből az alkalomból egy szanfranciszkói fókavadástól kölcsönkért ruhában, homlokán piszkos kötés, kezében kétségű vadászpuska, amelyet közepénél fogva elszántan szorít a markában. Elsősorban azért, hogy a az závázat hiána ne tudjön föl senkinek. Övében tör, haja kószos és sáros. Órákat kell másnap a borbéná töltenie, és gőgösen nézi az érkezőket. Az érkezők állnak, és moccanni sem mernek. Végül borizű, ridek megszólal a kalóz király. Önök az amerikai lobogó alatt érkeztek, tehát épp oly biztonságban vannak itt, mint saját lakásukban. Tekintsék magukat vendégeimnek, ha már véletlenül rábukkantak rejtek helyünkre, és csak arra kérem önöket, ne áruljanak el bennünket a hatóságoknak. Nézzék meg barlangunkat, addig is podgyázaikat nyugodtan hagyják itt. Szigonyos. te vigyázz rá! Yes! felelte Zordana valószínűtlenül nagybajusszal megáldott szigonyos. A barlangban mindenki nedves lesz, és rövid időn belül vakaródzik. A turisták borzonganak a toprongyos munka munkanélküliek között. A barlang mélyén néhány hanyagul vetett emberi koponya hever. Alkonyatra azért megbarátkoznak a környezettel, és este már élesen sívít a londoni mama. – Jackie! Hagyj békén a kalózbácsit, és gyere ide! – De, mami, ennek a puskának nincs kakasa. – Nem teszed le mindjárt! Ugyan kedves Marta hozza ide azt a kölyköt! Később több helyen kigyúl a tábortűz, és a kalózbarlang mélyéről fonott kerti székek kerülnek elő. Azután lejönnek a helyről a benszülöttek, és eljárják a tűztáncot. De csak hárman. A negyedik tűgyári munkás az első táncpróba után felnőtt gyermekeire hivatkozva otthagyta társait a tánciskolába. A másik három gyékén köténnyel a derekán fehér csíkokkal bemázott testtel, dárdájukat vadul forgatva és üvöltve ugrándozott. Ez a mulatság sokáig tartott, de mégis idő előtt kellett abba hagyni, mert az egyik munkásnak tüske ment a talpába, és angol átkokat üvöltve egy lábon elugrált. A társaság azonban így is jól szórakozott, és sok felvétellel mozdította elő a kodaggyár filmforgalmát, aztán elhajózott. A tüzeket kiújtották, és a király nyomban intézkedett. Minden fegyvert ide rakni a ládába, szám szerint. Az elveszett kellékek árát levonom a napidíból. A fegyverek mellé oda került néhány fekete zászló, öt darab gipszből készült koponya, a dárdák, valamint a szigonyos valószínűtlenül terebélyes bajusza. A kalóz király ezután kifizette a legényeket, és egy óra múlva útban voltak San Francisco felé.